گران و مختلفات دن کو دا مولانا لیا کتریس دا دورا تفسیر قرآن چپا مدرسا دا دور قرآن کالو خان کی پسندو زارچین کې شویده دا دی دا ملای دو پتی ایسا تای اشاہ دی سنت کیسد اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمان پلازان از دی مین چوک جنگیر ارار سوابی پروپرائیدر انوارشیر توحیدی موبائل نمبر 0301 په ارس په سیګام نه مونږ سرهاخانهروورزمنږ نتلل غله پره را وړو ان نه او منغااللهو د لر راله حاف زون مخهې فاظت کوون کېو کتی کې چې د بکه د یوسپ اسلام ځایی شي نه به ځای کې واپس راولو ولو قالهوي یا قو هل آمنکم علیهی یقینکم پا تاسبانی پا دو تاسبانی زمان اعتبار نشتری یا آیا یقینکم پا تاسو پا دو باندی الا کما آمین تکم لکه سرنگی چما یقین کلو اعتبار می کلو پا تاسبانی علا اخیهی پرو ددو من قبلو مختر دینه وزده سرده پریزه ما ماخ که آغام را نبوتو آمال هم اعتبار را که چرا ولو بی و دبان اعتبارو کم لکسنگ چه مخت کلو فالله پس خوده پا خیرون ورده حافظه حفاظت کون کری و هو دغ اللہ ارحم الراحمین ورعا میره بانی کون کون ری تو کلو که کو اعتمادو کون زبوزه ولما فتحوا دي غدا خبرو کليو راتلو سرسم دستي پلارته وي چمنګ تا و پرنزي من بداس دغه لرو دور دور نو ز بارو نه پرانزي ولما فتحوا ارکل اچ پرانس دي متاوم سامن خپل وجدو و مندا بزعتهم به سي خپل يردت اليهم جواب شي وي ديتا به سي ولميږي غلیم والا ورکلو میل مستیو ولم ورکلو زیو ولم ورکلو قال اویدی آبانا افلا رزمان ما نبغی نور سقوال من نور سوائ حاضی بزواتنا دا پیشی سماندی رودت ایلینا چواپ شوید منتا ونمیرو احلنا او پورا غلا براولو کرتا و نحفظو او ساتن بکو اخانه در ارخفل و نزدادو سیوا براولو اکیل بغیر یا بار دا اوخو یا پیمان دا اوخ بار یا غنده سیوا برا شکورتا زالک اکیلو یسیر دا غلا لگه دا دا غلا لگه نه دا منگلنه پورا کیوید یا ځ لکهکیلو یاصیر داغله ااسه ده دا خوتلدي او را لري قاله یا السلام لن اورسله هوما چرنشم چلی نه شم لګلی د لراته سره حتى تردي پورې توتونې قسم من الله پنم نومد الله ل تعتو ننې بهی چې خا مخار الله و حته ب کوم مګر کچري ګواچړ شي په تاسوبانې دشمن نبانه ګواچياعزانان له خبره ده خیر د هغه اخوالهه طرف نه دي فما په سر کاله ته شرالهدي پلارته موسیقا هم پهڅو ګ نه خپل سره قالوي قوبال اعلامه پاس بانده نقولو چه وعی منگا وکیل زموارده واس پلارو تا طریقه خیده تلو اصول و تخید داس داس بلل شي لکه دکورنا لکه آوزوی لوکی زی نمور پلارو تایی گور داس داس بلل په پا پلانه لار لل شد پا سرک لر نشد په غال غال زد پا پلانه غال برا ګور شد پلانه زکی گور لر نشد <تصفيق> داسه خبر ورطوکی اصول تا بیان که نسیت تا بیانی یاقوب علیہ السلام زمان تا نسیت که اصول ورطو بیانی وقالو یاقوب علیہ السلام یا بنی یا ای زمانو لا تدخلو مداخل اگه امین بابیم واحدین پی او دروازه بندی پی یو دروازه درواز مزی ودخلو داخل شه امین بابیم پدروازو جدا جدا سرا جدا جدا باندے لڑشے داولے دے دا یعقوب علیہ السلام او دے کے یا مقصد دا او کہ دا خود پیغمبر زمانو نخستہ او نہیں اس نہ چیاو زلشاں نظروں کیسو کو آن نظر اشتادے دریم داره چې تاسو یوځه باندې زکه مځي څوک در باندې د جاسوسي الزامونه لګي چې دغه یو جاسوسان ناغلي غونډ راغلو او چې نقصان کوي دریم داره چې یوځه باندې زکه داخله گئے چې کچره تاسو غیر شه له یو ځای نه مالو بیا سو خبر وروړي نو جو دا جو دا داخله شه کسران از تاسوونی څخه به با ازادی کن و نمالخ با خبر روڑی کن نیازه بانزه زکم داخلیگه او نظر دا حق دا حدیث که مرازی علعین حق نظر چې کم نن دا حق دی او دا لگی دا او دا غید پار علاجون او د قرآن کریم تریکا آیا احادیث نبویه او دعا ما سوردی اغا دا دو سورتون دی معاوزتین قول اوزو برب الفلک و قول اوزو برب الناس دا چاته نظر لگیده دی, دی نو اغا په وای پدیو جو بانده نو نظره لگیده چه دا حق دی او دا سیری او علاج دغره یا دو آگانش تره اوزو با کلمات اللحات امام من شر ما خلق دا دوه مشتري نور مشتري او نظر لگی یا صحابو سهل ابن حنيف رضي الله عنه ناقل انبال وصل خانکی بل صحابره عامر ابن ربيع رضي الله عنه هغه لګې دا هغه چې خلقوي ستنو کتلې ورته چو وستا بدن خوڑیر مضبوط تی ناغا جو سلخانه کې راپریو تو راپریو تو نبی ری صلاة و سلام دن چاوش دا غسی اپلانی نظر کرده ری اگر اگر تول بدن رفیدو نبی ری صلاة و سلام پی دمواجو بیو فرمائل و تاسو ولی خامکایو رو رخ پل واجنه ولی رو رو رو جنه چانده لا حول ولا قوة الا بالله هل حل علی العظیم دووایا دووایا یا ما شاعل اللہ ویا دیسانا لقشن توپا پوارتوكي. شو توکان توپا پیورتو کی <تصفح> نا نا ما شاعل اللہ ما شاعل لا حول ولا قوة الا بالله دغه چکم دینی ویا نو نظر لگی شتا او دا غید پارا اللہ چکم دین دوگا یا جان استاد او میله چې دا, چه دا نظره با. باز نظر کړې ما ای بعده نظر باز غټه پیچوینه تا نه هغه با چرډمو کی او د سوبو ان چرډمو نه دانه چنوروب هغه با, با جمو کیلو کیو دا چاته نظر لګی دلی هغه باندې وای چی خو بشی هغه ولکه چاته تا نظره کړم نه خو بیا من کی او ځنه نظر باز ما نظر ده په دی وجهه اپا خواب دا طریقه وا جسوک با نظر شننجا ولی یا بوده خزا چیاس بلکل ترنگل بوا ناغا بیراو استا کورتا وی بیلا لوکی نظر شویری اغی بای خوره را ولی د جمعات نواخر را ولی خانه کٹوه را ولی الوی کار بیجو کتا بگنی ما دانان الاغلی را سامان بی کی خودا جو ولی اور بی بلکا اغا بروزی تا او ببا را وړلی کارټای <او> بیا پاغې نکووره دغه به په کدن نه خ هغه خاورئ خاوری چایسې ور ته ولې داسې ډون ډون شي بساالی بساړی ان چا به راغستا او د روزان روشه دا وګو ډېرنا کارسترګي حال کې دله وجلې مارچکې بهجوه وړو چې مارچکې او رووای ورته نه را شهکتې ګوری ست کې به د بډیستر نه هغې به تا, تا سخوا شي د غېستکونه بو ک را روانه شي او که نه یوه جلې دی لکوم ښسترک بیا او بلې اوکې به مع او چای سری تون نه نو نه دا په دی چلوې هغې چې کاربیخ کې چکرانې بالالو ډیرور کور دا چرینو ااد به دغه کولو حالان کې دا خو ځان طر کې ټوټ کې او نخرې اصلطرریکار چې کممه پی غمبر خولی را چامه اوزهین دي یا د ادگاندي ځکه ورتهوي په مختلفې دروازو داخل شي وما اغني عنكم ان نشمكم من الله تكلف دعانا من شيء دي وزري ان الهكمن دي اختيار الا لله مگر ولا على لدي عليه بده الله توكلت تو ما زان سبار لدي وعليه وعلى بده الله فلي توكل المتوكلون توكل كي توكل كون كي ولما دخلوا هر کله چې داخل شدی من هيڅو د عزنه امرهم ابوهم چه حکم کړې دې تپلار خپل ما كان يغني نو ايسه کم نک انهم د دين من الله د تکلیف د الله نه من شيندې ویژه الا حاجتن مگر دا خو خبر واه په نفس يعقوب واه زو د يعقوب عليه السلام کې قزوها چې کړې واغې لره هغه چې سنوشو چغې دیته تاسو لهخه پد کول لري په دې او زبان دې هو بهشکد له علم خامخا خاوند په اوله مهداسو علمنا او چې ورکل مون هغه ته ولیکن اکثر الناس لیکن زیاد خلق علی عالمون نه پویګی دي ځکه باجو علم لدنی علمنا او نه لای مون ولا پوی ورکل کنه علم لدنی سمه نه ہے پلانے تو علم ملودنی دے احادیثنا بل سبل سجورت ولما دخلوا اور کلاچ داخل چوا یوسفہ و یوسف علیہ السلام باندې آوائے الہی زے ور کزان سراخا اور خپلتا بن یمین وی رازل سره کینول او پیجند کنا خود یې خونه پیجند چ دیچه علیہ السلام اپ بادشاہو قالو یوسف علیہ السلام انی بشک از انا اخوک ازر اور استائم فلا تب تایس پس مغم جن کی گا بی ما پاسو کانوی عملون چکلی ری دی اپا کی گا ما زکوی دی چکین استانو دوڑای تا کین دو دو کسان کین استو نا خول از کسانو دو دو کین است او ده یواز پادشو نجو ده سر یسپل سلام کین استانو دو یار زمان یورو دیرون زمان رو کڑ دی اکوینو اسپا سره ناستو ذکاوته وی اني انا اخوكا ضرور ستايم مغم جن کېگا پسوب دا وی چې کول دي فلما پاسر کلا جہازم چې تیار کدی لرا به جہازم سامان ددی جالس قعتا نوې ګرځو اغل خوې په رحل اخيه او بعد درو خپل کې ثم عذنا شکایت د بادشاہ د ابوس کول لوخه شکایت ایته وی د بعد چا د سکلو د اوبولوښی لیکن کله چا به خراب شو نه بیا به غه پیمانې تې خودو بیا به پیمانې غېتنسیک ورته د کوي د او بوس کله ثم ځنه بیا اعلانو کو معن یویلان کوون کې ا حال غرو چېقاافلی واله ان ن کوم به شکه تاسوله ساری قوون خا مخغله ګې غلام کله ده قالوا ويدي واقبلوا مقام اشو عليهم ديتا ما زا تفقدون تاسو څه څه روښې ويدي تاسو څه څه ګروچې وره سګور تاسو قالوا ويدي نفقدو ګورو منګه سوال ملکه لوخه د بادشاہ په د بادشاہ ولې منده پاده اچاجه چراغ به سر دغلوخي حمل بعيرن ن نام کې بار د وښدای دغلی و ا نه هز به پاغې ده هم زې موامه دکان او کارغې مع نه تپوس بیا یو بار د وخلو قلب ورکوې نام کې لوخې درړی قالوي دته الله قسم پښداې لقد عامتهم یقین پوی تاسو ماجی نه چېې راغلی منګه ل دادر دا دیره کو په سادو کوو په کې او معاک نه ساریقین او نهمنګ غلا کوون کوو نغلا ګو نوفاد د راغلو غله کو ی او سس پټول د خو فاد دی قالو اودي فماجززا او په سبزاره د غېزا ان کاذین کچرې تاسو د او جنثابت شوي قاله او جززا سزا داغې من آاسوک دی او جو من دیشو فی احلی او برداغه کی فہوا و د دا جزاؤه سزا را د اخلاص دا د د اخلاص سزا اومده دی اب جرم دای دا ا بنویش کذالک دارنگه نجزی سزا ورکومگا نج زالمین سزا ورکومگا ازیات کوونکو تا فابد اپ شروع کلا بی آیتیم و ردی قبل اي اخي ماكيد سامان در اورد دنه ده بن يمين بار پزې پر خوده نور باندې شروع کړه ثم استخرجها بالاو استغلو خلالا مي واي اخي د سامان در خپلنه كذلك دارنګي كن حاجت خل کو له منګا تدبير خل له منګا ليوسف يا يوسف عليه السلام تا الله دې طريقا ورتمنګ خلوا دا دا آیتنا دو اعتراض دو اشکال را گلو یو چیسف علیہ السلام دوکا اکڑا دا خود دوکا را دو مدا چی حیلے اکڑا حیلہ علیہ السلام پیغمبر دی حیلہ و دوکا دوارن آروا دی گنار دا قرآن دیزه که دا غی جواب کئی کدنا علی یوسف دا چلو دا طریقا ما خولوا يوسف عليه السلام تا الله يمن وتداخلوا قدنا کې فاعل دنا سوغري الله ځان تعالی نے ثبت کړي کې دنا من دا طریقه ورته خولوا اولی ليوسف کې لام د پاره تخصيص تي لام د پاره د تخصيص لكا سنج الحمد لله کې دا لام د پاره د تخصيص چی صفات دخوی توب اللہ لردی لام تخصیص تی دی. دیز اکیم لام تخصیصا لی یوسف کی لی دا طریقہ منخص خاص وا دا پارا دا یوسف علیہ السلام دا, دا پارا دا یوسف علیہ السلام وا وست پا دی بانی بل کیاس یو طریقہ دا ناجیز دی او دا چې کله خاص نه خپل مورد پوري بیایي خپل مورد پوره خاص بل بیا باغینه شي کیاس کې دی د دې د وجنا د ځکه الله ځانته نسبته کومه ته خو له وا علي یوسف د پار د سپل علی السلامه د بل چارې پار نه و نچ کبل طریقې هیله اسقات او دا چا مليری دغه تخصیص وې چا کوله لري پیغمبر کړي کړه صحابه کړي نه ایچانه کړي نه پیغمبر کړي نه صحابه کړي او کچې اکळी ناغه د دریو زمانو نه بار دیغه دلیل بیان شي ګرځیداین په دی وجه لیوسف لی علی منغا داتر کخولوا لیوسف او, لی او خاصه د باردیص علیہ السلام ماکان الیاقوذا نو مناسبه کینه ولا بیر دی دین کې په قانون د با چا کې اللهشا الله مګر اغا چ غړی الله دکه دغه پهې خو بللوورنشې ی نرفا او پورته کو منګه د ر جاات په درجوو کې منشا چا تا چو قاللو منګه و فوق کول لې یعلمین آشتې د پااره ساده هرر یو پو علی بل پوشتته چا د علی په یوسف علی السلام او داغه د پاس الله دې علیم او تا طریقو وویل قال او <اللحف> یدي ان یسرق کچریق لاقلی فقط سرق اخ له نیقنا غلاقلی واررد ده من قبل مخردینا فسررهانه پټه خبره یوسف او یوسف علی السلام فی نفسه واغفل کی والا میده اله لهم افکارینه کړی تا ویز یرا کچر اغلا د کړی نه د یوور هغه غلا کړو نه بس دغه یو شیری نوح علیہ اسلام خو لاړو نه هغه کي خبر پټو ساتله چې و دېته اشاره وکړه له اوس شر یاندی وسله شر خبر وکړه له او ایزه علیہ السلام خدانه چې ول دا تاسو وای انبیاء علیهم السلام خو صبرنا کی صبر تحمل پکې زیاتې اچنا ته دې مارګ نه کا جوړ در داو کې نرس روان کی نه هغه و ولی یا د انبیا خو دې صبر دیری دویم د هغه د مل مستیا خیال ساتو چې زما ځای کری عامل مان نه دلته نه شرموم داس استا زيت مل مر هغه استا دیری تل هغه نه اگر جګه سو ویداس تا ته بدل دوی نه خپل دیری خپل زې لحاظ څه کم نه نه آه مساله زن لشهری مساله دا اقا دیره دا و یار زری اغه صفه بیان وا خو کنه مل مسته استا دیره استادې تراغه انجو دشمنه استادې تراغه نه داغه د دشمنه اغا دغه بنمختکای بلکې داغه د دا مل مستیا حق ابادت نه هغه زکرګنه کو ورته ویځه یی خو یی خو ادا خبرې پینځرو پینیشت والا میوب ده الههم اخکار نه د هغې د اشاره کو چې سپل اسلام او بیا د ترور سره چې کله مور ملا شوه نه ترور جانانلهبولو نو ترور سره هغوی پاله نه چې کله بیا د خپل کورته دغه کوو هغې چې او کا به ما سره نور ني د کو سره وختیر شو نه بیا د هغې د پاه ل نه کې د چې بیا دما کور ته نا کماربان و تویه اصال پیچک دا غیه نا غیه و لده املا تا چوله و نا دا یاقوب علی السلام قانونم دا غو چه چاب اغلا کرو نا غو پکی جو گی رو بیا نا غا چه کورت دی راوسته نا دا داور پس پمندرالا و وی زمان اغلا کرده مان ازلو کې دا ولده نا جا غیه نشت سدینه چه املا تا او کتن املا تا دا غو بس اغیه دا غو کن یاقوب علی اغیه ترلو نا بیای قانون د قانون یو بې کورته بود نادر نه اته اشاره وکړه او هغه ماسومه پاکه وکه possible خدای خپل هغه د فارق وسړی چې کم نه نویغه په خټه باندې اور لګیږي په ور اور لګی فسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها له قال ویسه پر سلام ان تاسو شر ناકારે مکانن پدرجکی صحیح لري ناકારે والله د پاک عالم او ما پااس ت سفون چې تاسی بیانئ آلو د یا ای عزییو عزیزه ان نه لا ینی ایباتشا یا ای قدر مننو ان نه لا بشک در پااره آبن پلار د شیخن بړه کبیرن ډیر بړه زیو تاکې د در تاکید کی آبن پلارې د شیخن بړه د کبیرن ډیر بوړه دی که نه چړی پوس وځي فاخ يوزا مننا نامکان پس اردو دبس پلار دير خپئي آمان گن يو نخير دبس مننا روز بلو اخلط دي فريز انا بشک منگانرا كاونتا من المحسنين در اي کانونا قالوا سبحة السلام ما هزالله پناقوانا پا الله سارا توبا توبا سي دست کوا غلا دکر دان نسم بدان انا خوزا چونس منگا الا من سواد آغا چانا موجدنا إلا بمانا ده سيوه سيوه ده غا جانا وجدنا چه مندل ده منغا مطانا سامان خبل عنده واغ سرا إنا بشه کمنغا عزل ظالمون فدا وقشو بار زيادت كون کونه فلم ما پسر کلا استعسو چه نعمید شدی منو داغنا خلسو جداشو نجيا مشورة كونكي کلا چدی عرض سدارو خلاس کرو نكيدو نسان للمشورة كي جداشو جس جل بكو منغل خوننا كي وطن توابس لرشو كنزو نجلرشو نجلس نجل بوايو قال كبيروم اوه مشر بده كي علم تالمو آية تاسو پو يگئ أنا باكم جبه شكف لارستاسو قد أخذا يقنن أغسطري عليكم تاسنا موسقا من الله قسم بنمد الله ومن قبله مخردين ما فرتم سمرا کو تایکړه لتاه سو فیو سو په باردی صلی الله علیه وسلم کې سمر سمرکه میکړه دې سمر تاسو کو تې دا سبق وای فلن ابرحل ارزا پس چر به جو دانشم ده دې زینا دلته نه بځه بالکل مقتل نشم حته اتر دې پوری یازن علی ابی چه اجازه ترا کې مات اپ لازمه او ی حکم الله علی یا فیصل علی کې الله بار زما کې د خداې نه ځم دغه الله خیر الحاکین غور اف سرله کوون کې ا لړشي الابي کوم پلار خپلته په قولو پسورته ووائ یا با نه ا پلار زمنږ ان نه بنک بشک ستا سره قلا او معشاید نه بما مګر پاس او عالم نه چې پوګمونګه او معاک نه نو پو هغه د نشوال د کې حافظین ساعتونکی واس ال قريه التي تاسو قاعده دا والونه ا کوم زه کې چې واکه شوي دا كونا چومغا فيا پارځي کې وال عيره التي ادقفلنا اقبلنا فيها چې اغليمون پارږي کې دغه دي قافله سره رالو ورشي قافله ولون تاسو کې چې شوي وإنه على صادقون وإشكام من قرأشتنيو قال وياقوب عليه السلام بل سولت بلکه خيستة کرده لكم تاس و تا أنفسكم نفس نستاس ومرادا کر دا نفس تاس و تبز دا خيسته كمالا كويو فسبر جميل فسبر زما دير خري سبقومون سبر بكم فس الله دا انبياء عليه السلام تقريب وقت په صبره جمیل په صبر زما ډ خری او نه په مخې را چې <تصفح> زمون خلاقکو بیا چې روکه شما و غرق شو ځان بهړ بی کوو بیاله سلام و نه نه په صبررن جمیل په صبر زما ډر خری ان اطلا انند مصبه صبر صبر با کو صبر ل مصب. صبر کوابه ته کالیو باندې مصیبتونه باندې الله ستاره طرف نه ستا دی رارس زما د اعمال وجبي يا الله ست امتحان عسل او يقن الله ايات يني راكي માતા راولی માતા بهم دي جميعا تول زما امید د الله نه چمت واپس انه به شک د الله هو العليم الحكيم د الله په د ه حکمت دی وَتَوَلَّى عَنْهُمْ أَللَّذِينَ مَا دِينَا وَأَقْوَاش زَانَ الجِدَاش وَتَوَلَّى عَنْهُمْ أَمَّ خِوَالُ رَدِينَا يَا لَادِ خَادَ دِينَا وَقَالَ بِي بِي يَا أَسَفَا أَيَّ غَمَزَمَا أَيَّ غَمَزَمَا آل يوسفَ يَا يوسفُ لِسَلَام بَندِي درګه د هغه منل د وځ د غم د غم او یعقوب علی السلام هغه غم بیا ته شو د یوسف علی السلام هغه په بنیامین باندې چې بنیامین هغه عمر او یوسف علی السلام ته اچ چې زه ما یو زې شو روښه اوست کم نه غیب شو و دا وسه چلکی قالو دې تلای قسم په خو تفتاو هميشه ویتا تشکورو چه ا देवा يوسف عليه السلام حتا تر دي پوري تکون هرزن چ شي نذې مرتا او تکون عايشه تمن الحالقي دو فات کې دن کو نه ځان مړي ځان خراب اي چاغي پسي جاړي سټل کو مونګلو قال او ياخو عليه السلام انما عايشکو زورا ناقی تنکی نا چیز رو کشی د ها دا مخی نمیلر شی بیخوندو یا داغ نا دا کنو دا. قال ویعقوب علیہ السلام انما عشکو بیشکا شکیت زمان بسی فریاد زمان و حزنی او غم زمان الاللہ یو اللہ ترے انما عشکو بیشکا شکیت کو ما د فریاد خپل و حزنی او دا غم خپل الله اللهی الله ته تاسوبان د سبوج دی ز فریاد آغم الله تختکاره کومعاالمه او زهپې ګما من الله طرف دا الله نامه پاسه لا تعالمون چې تاسوپ نه پوېږې بیا جړو فریاد الله ته کوي انبیله مسلام تنی خوم د کوه چله ته فریاد او غمړاندو کا الله دا مثبت راغله دی ایران لرل کوي اجزمم بخالق راشي نو یو زیارت تمنده او بل زیارت تمنده اعلی پلاني من جوور لل شي چي خو چړو کې کمزره نو پلانل لرشه من جوور دل لا چکو ته در لته وکي چي کمزې براخ کاره کي چي کمزې کي بي نه نه انما اشكو بثي وحزني ال الله و غم و جلع و, و دا یو اللہ تا نا یو اللہ تا بلچه تا مخکارک یابنی یا ازامنو ازحبو لرشی فتحسسو نو پتاولا گوئی پتاولا گوئی که نا دلتا ماتستا ناسی پاسی نا دیزه نا من یوسفا دا یوسف علیہ السلام واقعی آدر ارداغو تحسسو دا پکار دشتا دی چا ته تاسو کې لکه چلو شو بیا چا ته تاسو دلته کې لکه څنګه چل شي وره دا شو په نړۍ خبره مې اورید ته معلومات حاصلول وي دې ته تحسس وي او د ویم چې کومه تجسس ده نو تجسس دانې په کار ولا تجسس سورته وجرات کبلای تجسس نه نه پکار یعنی دې ته وغوښار نه وي چې دوکسان خبره کی اټر تر تەمبے په شپړکې نه چې ورګه دې څوی سبن بنا تړلې چا بار کې نه دې تا تجسس وې وکثار نه رپکا وې لړشه معلومات وک پتاولګه ولاتې اسو امن امید کې ګې میروه الله درحمت د الله نه د الله درحمتونو نه نو امید کې ګې ما ان او شان دادې لا اسو لا نعمد فقط من الله <سؤال> في رحمة الله إلا القوم الكافرون مجرد قوم منكر مجرد قوم كافر كافر مشركة في الله في رحمة الله نعمد ومؤمنون لا نعمد لا تقنطو من رحمة الله في الله في رحمة الله نعمد فلما دخل قال وذيا ايها العزيز اي وزير ما صنع رسيدل زمنګ تا وا اهلا او قر على زمنګ تا تكليفه وجينا وجينا اور غلي منګه به په پیسو سره مزجاتن چليګي دي لګي پیسې دې من راول دي مزجاتن کوټه نا پیسې لګي دي داګه مې پیسې دا هغه پیسې وکا پیسو باندې چی سپله سلام دي خرچ کړو نه دا پیسې پاتې وې خام يو سپله سلام په خرچ کړه هغه پیسې یې خولې نه راوړل فاعفل انل کيل لا پاس پورا کوم ته پیمانه وتصدق علينا اخرات وګټه مونږ باندې ان الله बेशक الله يجزل بدلی بدلې ورکی خیرات کوونکو ته اوس يعقوب عليه السلام ته دا پتنشته ریچي اغا بادشاه دي بيغمبر دي مؤمن دي دا بادشاه چکم د مصر نه دي دا مؤمن د کافر دي يعني بیا به يجزي کا ويديو تعال د الله چکم نه بدليدر نه نه يجزي وي يا زلم تصديقين بدلول کي خيرات کو انکو تا قال او يا قبل السلام هل علمتم او يا يوسف ق... السلام هل علمتم اي ابويتاسو ما پاسو فالتم چکړی تاسو بي يوسف ا يوسف السلام سره واخيه يرور دا غ سره از انتم جاهلون کلا چ تاسو نه پويوي تاسو نه پويو تاسو پتر چ تاسو کړی او تاسو غرور سره کم زیاتې چې کم نه نکړو داټول خو يعقوب عليه السلام چې کله ديروس غټولو نه غو ولا یو خ چې کم دی ورکو او خې له ورکو پای کیکي چې منګه کور د بیالې مسلام دی داره پې کور دی او مونږ چې ته درونونه دولی منګه د یاواو دا پیسې مونږ سره دوږې دي او مونږ باې قوربت راغلی رغې بانان شوي نو مونږ سره اے چاته را مکه او مونږلهغلی چې کم دی نه راک من باندې خیرات وګټه یوسف علی السلام چې کله اخته کوته او ویل وستا د کور دا احزاری ور دنه په جړا شکا پشه صح چې وځه ما دا حالت دی زما مور پلار زما کور دی زما والد دی زما رونا فقبن داس قربته راغله داس حالت پر پرغله نه هیڅ کم نه غخپش نوځ دی چې یوسف علی السلام هغه ځان خي ځان وتخي ځکه خپکان راغې چې له زما غم جن پلار او زما قربان ډېر غم راغله قال او وی دي ا انک یوسف ا یوسفی د کاوله وته تاسو پوېږي چې یوسف سره تاسو کړه یوسف علی السلام تاسو ورور نقي د خبرم لګو پېجنده نو وته خخا انک ل یوسف ا انک یوسفی قالو یوسف علی السلام انا یوسفو زیوسف علی السلام اما و حازا اخی او دا می روڑ دے پاقی اللہ اسکیو بینی نیمین مرنے دا می روڑ دے قد من اللہ یقینن یسانو کاللہ علینا منگ باندی چه منگر طول لڑایو زیکلو انہو شاندادی منیت تقی سو چیری گدا اللہ نا ویسبر او سبر کئی فا ان اللہ بیشکاللہ لایزوی او نبیزائی کئی اجل موسنین بدله د نکانو او دا امام قرطبی د ایت دلند کلی دا عبد الله نه عباس رضی الله عنه چې دا کس فریادو اریو کا احد کی احد و تراند کو خپل شجر نسب مرتو خوان چې دا ای زمانه کو ابراهيم علی السلام او مادر بچ از عزت کلو بیا زما پلا ورو والد ابراهيم علی السلام اګه سره زیاته شو داس ورپسې خبر چې کم نه نغار اتله لا او هغه ټول امتحانات او د تیرکو ځکه یوسف علی السلامه فورا ځانخه چې زستاسرورمه یوسفم ادم هرورده ای قسم په خداي لري لقد آثرك الله يقين انت غورك الله علینا په من باندې دا زیکه رونی بس تعالی چې الله کوم فضیلت غرواله درکړ دی من بلکل امنل قالوا ویدی تلای قسم فقیرے لقد اعثرك الله يقينن تقول ال علينا من باندي تلا الله فزل در کده ان كن عقات للخاطئين بيشکو مونږه خامه خاده خطا کارونه ما خطشوي مونږ نه يپي دي مونږ تپتنوه و يوسف وي قال يا السلام لا تسريبا نشتے نئی ملامتیا علیہ کمل یوما پتہ سبان دینن رزی داسبان دینن رزی سکس ملامتیا نشترے یافر اللہ ولکم بخندو کی اللہ تعالی وہو ادغل ارہم الرحیمین غورا د مہربانی کون کون او د ک طریقہ نبی علیہ الصلات والسلام کلو کلا چھ ک مکافتشوا مکافتشوا او نبی له سلامات و سلام ما کې تراغه صحابه کرام تعداد ګڼ دین اسلام غلب شو الله غالب کلو او دې ته غلبه ور کړو او مشرکین چې کوم نه ناګیم رالو څوب تماشې لرلاله څوب په خیراله لرلاله مختلف خیالات واله خلق مشرکین راځم شو حرم شریف کې نه نبی علیہ الصلات والسلام پاسه دو خود بیو السلام ا تاخری بیان شروع او نبی علیہ الصلات والسلام فرمای اے اهل مکہ والو تاسو پاتران چې تاسو مون سره کم کم ناروا سلوک کړو کم کم ظلمونه کړو دیار لس کال دیځه کې مونته یې کړو او تاسو نه هيت مونته تکلیف ما زما مالګو تر را رسیدلې دي مالی را رسیدلې دي جاني را رسیدلې دي خو زه ما چې تاسو سره مونږ سکوس تاسو نن مونږ نسومې ساتای مشرکینه ماکا هغه وي تدع الله پیغمبري ستانې کا قدر منو ستاورنې کا قدر منو عترقه در منځي تقدر منی منګ ستنه ډېر وی او مه ساتو چې موږ سره درهم ماملاو کې موږ سره نرم مامله چ کم دینو کې نبی عليه الصلاه والسلام فرمایل زوم تاسو هغه سوما کم چې يوسف عليه السلام خپلونو تبیلو لا تسريب علیکم اليوم نشري ملامت اپ تاسو باندې د نن زه تاسو نن ازاده و انتمل تلقا زه تاسو نن ازاده تاسو اس قسم ملامت یا نشت دا لا درزار فار ماماپ کرلی او دومر اثر دا غیوشو پاق مشرکینو چه اغا وقت که دوزار تقریبا کسانو کفارو ایمان نوڑو دومر پور اثر پاقی بنوش پاق لگ او بیا جوګ در جو خلق براتا او دین اسلام کې به داخله دو خلقو بخت وارا آرام او اسمان راوستل نبی علیہ الصلات والسلام را غبول په سر باندې لز شفقت چې کوم نه غراخ کو او دعا به وکول دا سیمه مل هغه کلا اریم دا سیمه مل چې ایمان اگ ته تیار شو او ایمان راولل اج چانه راول زلی بدبخت او هغه په دې باندې پاتش دام بی علیه علیه السلام سینا اغدیر لویه دیر جوارا و دیر یخا و دیر دونگی او دا غیر نیت اغدیر صفاوی صبر نا غیر وی صبر تحمل نا غیر, غیر کارخلی کچر دا غنوی او دا اللہ پیغمبر صبر نوی کلی نصب شیو صبر خشیلی ازکا نبی صلی اللہ علیه ت قرآن کریم کې سورته آل عمران کې وایي فبما رحمت من الله لن تلهم ولو كنت فظا غليظ القلب لنفذوا من حولك فاف عنهم واستغفر لهم وشعرهم في الامر دا شعر پیغمبر اخلاق دا سه نرم مزاج او نرم خو والا نرم دل والا الیست اخوی هغه سخنو ديゼ الله هغه ته کوم د نشاره وکړه ای زحبو او سعی بی قمیسی دا قمیس زمان حازا چدادی فالقوهو نکیزه دا قمیسو علا وجه عبی پا مغد پلار دما باندی یا تی بسیرا نظر داغو و نظر دا بیر اخشی او سعی دا قمیس سرولو نیسف علیہ السلام او د یاقوب علیہ السلام پا کې واجو او الله اللہ اغبیناکو الا خوند بصیرت کو نظر خوش مطلب داده د دا خپکان د وجنه لیکه سړی جاړي نو سترګو خکراژن هغه څه نیو نی بیا سوینه نه بیا داک ساده سترو که بوخ کې شهم دم استر کې د خپکان نه چې کم نه ناغه بیمار شي وي نه چې کله قمیص ولرول او ته واچو خپکان دور اغلر شو صحت رغه سترګې سې شو نو دا قمیص اذا هم حبوب قمیص یازا فعلقوا على وجهي ابيات بسيره او نظر راقي دا تبرک نه بل فدی ګور نه کیاس چې دا پلانې پیر خلقاو دا پلانې پیر پارتوګروړ دا دا یو متبرک دی دا پیر پارتوګ څ کسر اس خام آیا دا خلقا دا, دا پلانې پیر منګه چې کمنه نه پارتوګروړ تا ہے پرتو کہ دل ayudas رکو اده قمیستے اده زڑو کرے اده سادرو دے دا چکم نے نو متبارکات تے انبیاء علیہ السلام متبرکات نا انکار خوشتے نا خویا خبر ا دے جیہ خودا قمیض د معصومو معصوم دے تو چہ انبیاء علیہ السلام او انبیاء دے گناون نو معصوم دی نہ پدی بنے بل قمیصہ بل ساده را بل څه شي انشقياس دی دویم داده چې ده قميص توه یرا او ده قميصو د یوسف علی السلام نه د کی یو بل خبر راغله چې دا تبرک د یوسف علی السلام وو د خپل پیغمبر نو سو د خپل پیغمبر نو نکد هغه اګمنه د یعقوب علی السلام تبرک دي سکو اغې ننکار کې ولې داغه خلک ته برک متبارک نه و وس غوړه دادہ علامه شاتبي کتاب الائتسام کې هغه کلی دې چې دا وسیقه و دانشانه و مثال یاداس دې لچالو کې رخصو وی وغان نه ای اته پیدا شاوې هم کم دی دا دومر بده شو او تر هغه ساده یا خلک را وړي پلار لور کې چون دادي راوی او ټیک دې بالکل درست هیڅ نه خوشاله شي ابسې شي دا که سدا وسیقه دی نشانه و لیک دې زمانه کې شناختي کارت دي ورشي کې یقین دې نه کې وی پلانې مالا سودان راکي الکه زمانه شناختي کارت و وسې چې تسلی وش نه ولوسه دا پلانې ټیک دي صحیح شو نه نه دا وسیقه را پس لنډ خبر اځکوي اذهابو بقمیسی هاذا فالعقو على وجه ابي نرا بشین نظر داغو رو بشین نظر داغو واتونی راوله ما تا با اهلكم تبرخ بل اجمعین طول ولما ارکلا فصلت العیرو شو قافله قالابوم نوی پلار دا دی انی بیشکزو لاجدو خاما خامخازمومما مخصصو ماریح يوسفا خوشبیند يوسف, يوسف علیه السلام لولا انتو فن دول کچر تاسو ما تالی ونی نوائی که ما تالی ونی نوائی انو آغا ما تا خوشبوئی چه کم ننرازی مال خوشبوئی اغر آغا چې چه قمیسی والا رولو مباشر را غی صفشانی سوری آغا اروائی چه کم ننرازی چې کل پلار ته مباشر را غی کمیسی وطوا چهو نتا پوسی تهو کچه خوا سنگو سه حالت کېو دینه چې مالدارو کسهونه هغه ته پیغمبر ده الله او نبی تو ورکړل زه روښیری تاسو پدې نو چې نارده کنه ور دي نه نه وې سهالو ديني سهالو هغه دار چې الله پیغمبری غته ورکړل او باچې آشويم دي نه یعوب ال السلام دې دسی شو زکه ای لولا انت فندون کما تلونه نوې خبر اومداس حاللووي دي ت لای قسم په غیرې ان نهقا ش تو لفي د لا کل قدیم مخه په محبهو په خوانی کې پهلمما په سر کله اننجال بشیرو چې راغې غته صیرره ورکونکې القاو نو کې خو د کم الله وجهی په مغده پلار داغ او نظر راغې ان لیدونکش او چې کله عقل ازیره ورک جستاب بچشتہ نو یعقوب علیہ السلام سو کا دعوی و تو پڑل دعوی و تو راست دعوی و پڑ مطلب دار تال چاسو راول لو سو کے دلہ واسط ل یارو چھویشی یا, یا نو نتا دعوی چ کم دینوک تال ازیره رو چزویری پاس شو وخدائی دیو بہ ک سدر سرین ورک کنی وخدائی دیو بہ خدائی دلویک اکلوی نو وخدائی خدا ساتہ نہ او بیا تا لچا سره ورو نو دوا چې کم دین ورتو کا الله دې له ډېر کله دې له برکت وای زکه هغه او چرغه فلان منجل بشیر القا ول وجه فرت د بشیر قال يا قابلسلام علما قل لكم امنوا لتاسته اني بيشک از علم پوېګما من اې طرف د الله نه ما پاسو لا تعلمه چې تاسو پین پوېګي قالويدي یا عبان ا پلارار استغفر لنا بخنا غمن ل رانو به دgunaو زمنګ ان کونا خاين ب ش منګ ختا کار قاله السلام سووفافرو استغفروا چې بخنه به غوالم لکومستا د پاه او ربي د د خپلله استافو ځ کووي چې تاسوله خو ذ بخ غقالما خو که چرورو ما پوک نه انله ب دا الله والغفور الرحيم نو الله بخون کې مهربان دی ولما په سر کلا دخلو چې داخل شو علي يوسف او يوسف السلام باندې آبا یې له کو د ځان مصر سراب او یې مور پلار ته وقاله ياقوب يوسف عليه السلام ادخلوا داخل شه مصر مصر ته دی خارته ان شاء الله او كر زيد الله امينين په من باندې ورفع ابوي او پورت کو ځان سراب مور پلار علي شي پارش بازوی موره مره و بازوی نره مره ابن جریر پریبان رد که چه سوگ داوی چه موری مره و پی موری جوانده و برحال و خر و اپری و تا لودتا سجدن پسیده و او, و. و او پسی دا سیده دا, سی دا, دا بتا, بتا شکریه اللہ تا و خو لی یوسف و لی عروجهی دا وجه دا درجه دا لعروجه یوسف دواجه د پرتکی دو د درجې د یوسف علی السلام نور د اسیده لکه کومنه الله تا او قال یوسف علی السلام یا بتی اپلارا هاذا تا ویلو دا مطلب د رؤیا یا د خوف زما من قبل او چې مخردین او قد جعل یقینا ان ګرد واقعه ل ربی رب زما حق عارشتنی وقد احسن ابي او یقیین سانو کممه بانې اسپغ و کې آخره جې چې زییر عوی تم می نسیجنې د جیل خاني نه او جااب کوم اړی و تااس من البوي دا به یابان نه دا کوشي ځای نه و من بعد د ان نهزه ا شتوان او په داغې نه چې اوسپڅ غدوې وشیطان بینې من, و بین پا من درون بانده انا زما و بين ایخواتی ی په منندروو زما کې الله رارحموکمونږ بندې ان نرببي ب شرب زما۔ لتیف بارک بین دی لتیف مهربان دی لما د اغا ی شچ غړی ان نه او ب ش د الله او علی مل حقيم ربی پو دی او هوون کمت دی ربې اربزما تا سره تراکماته من مل کې د با چاهی نه تنی او پوې د رااکی دا من طویل مطلب د خبرو۔ یا مطلب و مشکل دو خبرو فاتر السماواتی من تایل احادیسی مطلب دا گرانو خبرو فاتر السماواتی تا پیدا کن که دا سمانو نی والاردی دزمو که انتوالی تمدگار زمایی فی الدنیا پا دنیا که والآخره پاخرت که تا وفنی وفات که ما مسلمان تابدار و الحقنی یوزه که ما بسوالی هین دنی کانو سرم یسف علی السلام دارن چگن مرگو اختو نه نه الله چه کلو فاطره ولی ما تا چه تابی دارستای ما انکساری او عجز چه کم دینو ویلش ذالک دا من انبای الغیبی بازی واکیات دا غیب ری نوحیه الیک چه وی کوئی منگتا تا تسلی پیغمبر ترا او ادخال الهی ری پیغمبر تا غا وقی کم زیبی دا واکیات تا د با غیر دو وحینا بلزنشکی ده وما کون تلدهیم آنیتو پخا از اجمه و کل چه قسکو دئی امر هم ده کارخ پل هم یم او دی چل جوړو او ما اکثرون ناسی و نرزیاد ده خلکو ناولا و حرستا اگر چه تی رسکه بی مؤمنین ها فا ایمان او ردی و او آتسالو آتنو والدینا سو پا تبلیغ باندی من عجرین سو خسم مزدوری این هوان ده قرآن اللہ زکران مگر نسید دیل العالمین ده پر ده خلکو وقعیل منیت او ډیر نشانی نِشَانِي دِي من آ او د ډیررشانونه په سماواې پاسمانو کېول پموکې یامرروونه تیریږي د خلک آلی پاقی بانډیوه هم او بیامديقانها دغې نام اوریزون مخړون کري زمکه اوسمان غونه او استورو دو توحید نمون کرو دی افا امینو ومای امینو یقینکی اکثر اوم زیات پدی که باللہ پیو اللہ ایلا وهم مشرکون مگر دی شرکون کری افا امینو ایدی بیاری دي انتاتی اوم دا چرائی دي تا غاشیتن را گیرون که من عذاب الله دا عذاب دا اللہ نا او تاتی اوم الساعتو یا راشیدی دا قیامت وهم لا يشعرون او دين پو يجيب قل اوه بغنبرا هاديه سبيلي دالار زمان دا ادو زبرا بلما الالله دين دالاتا على بصيرتين سر دلالنا سر دلالنا انا زوم ومن اتبعني اصو كتاب داركو زمان سمطلب دالار توحيد مدلل دا لار توحید دا دا دلیل دا دا رنگ دا دین مدلل دا دا مقام دا دلیل دا دانه چه تا دست معلوم نی او تالس درزی نا و تا وار شابه بیان وار نا قرآن او سند بزده که زا قرآن وی دیزه کرا بلل که نسوه که علا بسیرتین سر دا دلیل نا او دلیل بتاسر سی دا لالا جو دا بابا جو دا کاکا جو خبری بنوی اپلانی بزرگ ویلی دی اپلانی سیب ویلی دی سیب تا ضرورت نیشتا چه قرآن سنت شتی نباز دا ٹک دا ها فلانی عالم نمیوری دلی دا حدیث تی یا دا صحی خبره دا صحی قول دی یا قرآن که دا آیت تی دا می ازدکل دا ریدل میرے دا حدیث می دا سی <تصفح> پدی اقبان دانا چه تو بالکل رتب او هغه را یو ځای کې هغه چې کوم خلکو ته بیان نه نه پزې د اصلاح کوم نن فساد وش کوم یانو غری بنانونه پوي هغه د چې ساو انو جو هغه بس وخت تک کړي درس ا حاضر شیخ القرآن هم فرمایل وی وی هغه چې دریک اسما خلق دریک اسما سامعين دي يوم ليان دم طالبان او دریم امیان وي موليان چې کوم نن چې ته او درس اغه نارو دا زه غي پکه دا زه کې پکه شو د نشي دا زه غي خونه وي نه ا دا زه سيغه د نشه ا سی غمار دی او طالبان چې نغي هغه غي خي نغي توجيهات وکي توجيهات لیکي او نقطې نق کوم نن اغه لټي دیت کیسه نقطه وا يداريتي نقطه بیان شو دا زه کې پري خدا او دا زه کې مطلب خو بيان شو دا سي اری <سؤال> اوم سمین د وريدن نه ه پک ګور را <سؤال> ګور دغه ا اميان نغيب دکسه بیا غوت تکې کړي اکه سوي نغيب اوري ا او بس وخت تکې کړه د غریبو کار کاله چې دی ورته وکړه دوره مری جان کیسه دی ورته وکړه لا ا کدا ادم درخانه وتو شورا کارس اوږي نه نه قران او سنت نه امي سره چې کمونه شیخ القران اميز ما په خلک قران ډېر خوړی اځه ډېر خځدا کوي نو که هغه وخت تک اکلو چبسه په عملو کما ما ته حکم بیان شي نو امیان چې کله بیان شروع دوا تا نو کولای ماي خو معلومات تحقیق بوږي چې دا حديث يا ای سيوني وي یا دا مطلب غلط بیان شي امی غريم نه خلتی کی پكين چې بیان نه چاغه د قران او سنت مطابق دمرز دکړه په کار دا چې حدیث کې نبی له سلام الله علیه فرمایي چې په هر نارینه د دوه نه چې هغه خپل سريش غنټه به پیژنې سريش غنټه پسې پیژنې شي چې قرآن سنت اغز او ااده دعوت ورکي ادعو الاله معلا بصیرت اذا علا بصیرت نپریزي او انا زوا ما نتبعني عاشق ته تابع درکې زم ما د چې قرآن او سنت دکې نه ځخل کوته بیانوا او کده پکه وي چې په قرآن او سنت په قرآن نږي نعوذ بالله من ذلک دیکې اصلاح نشته ری په نور څه اصلاح دا نستاقه چې توره په سپین را راټره ته خپل د نپږی خو اصلاح نه کیږي وای اګه طور په سپین ذهن راټل ته وابس نه نه قران او سنت اعلی بصیرتین شردل الونا دغه بازی او ټول داس نه نه پوی هغه چتا نه پوی چې د دد کمکل نه غداس نه هغه رولګ نه ټول تحریف ته کم نه بدنام حالان کې خه وله ما په ک خ په خلک په کشتې تبلی غوالو مشران د خوا سنت داوتوررکي او کلهکه او غې ته پته لږي چې پلانانی کې پلاننیې دا چل کله د نو بیا را دا هغې غ ریبانان ته پته کن کې د هغې ته پتهلو چې پفلانانیزه دا چل شوور دی د تهې د رسنت مقابله کوي د هپرسته چې کمدمهنیوي کوي او د مبت ملګرتیا کوي د به داو مسته کوي دا په هغې ته نغیه بیا داس نه ټوکی زمبيه بیا بچه پتا غی توله بیا ځین کول کولای ځنه جوړی هغه انده په دین نه کیو دا په دین نه کیو دا تش تاسو په جماعت نه کید په کې دلاند هم په دین نه کیو اعلی بصیرت سر دلعلنا ان ادا نه وای چې منګز برغان یو زما منډی کمناس نه پکې دا ډډه کمکل پکې چې هغه بیان دی هغه خو له سره پوره سره ملایګی اجسما خوازی نه د سوب زمون دانه څنګه زمون کسان داسې یپکه ناپې پکی دکلې نه څوک یې اکثر یا ته جوړی نه پکار قران او سنت او دینداری دین او دین اسلام دا ډېر صبر تحمل غواړي صحی طریقې غواړي سیل هېج غواړي او صحیح طریقې کار وځ کول غواړي چې په صحیح طریقه باندې کار او مهنت کیږي نو چې شکر کا ورنځه اکه څوک یې نه د ډټ کمکله ارشادو بچي هنه پويږي انعز و من اتبعني او اعسوک او چتابه د رکی زمان و سبحان الله او دامه و انا دا چ دابو ما چې ذات الله شریکان پاک دی و ما نه نه مزو من المشریقین نه شرک ونکنا و ما ارسلنا او نذر علی کلم من غامن قبلک امقستان عدل تا اکثر راشی ملمانو دیکري تا اکثر جمعهونو کې ملمانه راشی ماسختن یا ه دې روزو کې هم اسختن نذر تا ځان نارسی یله موږ داسې ګوروم نو درس پوینه دا سمرا خو اول نور توبې توباس عمل ما نه راشي غیر دې دې ده منګه درس رو منګه ااده دې ډېر کایلیو امه سره بالکل متفقي اوله بازی کنه کلیوال پکې ها بیا را شکی ګور و ما ارسلنا ندرا لکل منګه من قبل کا ما قستان الا رجالا مگر سړينوه اليهم کی وهکړای د منګ دیتا من اهل القرى د خوندانه د کلونه